Pentru cine bat clopotele? Pista 40 Mai dăm din astea vieho. Bătrânul lucrează foarte bine și stă acolo de parcă ar fi pus la țintă. Ea a fost groază să împuște s și mi-e la fel. Dar eu nu m-am chinuit cu gândurile. Nici acum nu mă gândesc. Așa trebuie să faci. Dar vezi că Anselmo prima dată nu mai l-a rănit grav. Iar eu știu câte ceva despre răniții ăștia. Cu o armă automată, uciderea unui om devine treabă mult mai ușoară, sunt sigur. Vorbesc pentru cel care ucide. E altceva. După cea din întâi atingere, lucrează arma singură. Nu tu. Acum lasă gândurile astea pentru altă dată. Firai să fii cu capul tău cu tot. Grozav cap de gânditor mai ai, bătrâne, Jordan. Dă-i bătaie, Jordan. Dă-i bătaie. Așa avea obicei să strige galeria când jucai fotbal și îi prindeai mingea. Dar știi că afurisitul ăla de Jordan nu-i de fapt mult mai mare decât pârâul de jos de sub tine? Iordan, numele râului palestinian. La izvor vrei să spui, dar la izvoare toate râurile sunt așa. Și e foarte bine aici, sub podul ăsta. Un fel de casă departe de casă. Haide, Iordan, adună-ți mințile. Aici e treabă serioasă, Jordan. nu pricepi? Serioasă. Dar e din ce în ce mai puțin serioasă. Uită-te în partea cealaltă a podului. Pentru ce? Acum înseamnă că am făcut treaba, orice ar fi să mai fie. Cum e Jordanul, așa sunt și afurisiții de Israeliți. Adică podul, vreau să spun. Cum e cu Jordan, așa e și cu podul ăsta blestemat, sau de fapt e invers? Mai dăm dintre asta Anselmo, bătrâne, spuse Robert Jordan. Anselmon cuvință din cap. Sunt aproape gata, îl vesti Robert Jordan și Anselmo iar în cuvință dând din cap. Pe când sfârșea prinderea în sârmea grenadelor, nu se mai auzea nicio împușcătură dinspre partea de sus a șoselei. Deodată se trezise că lucrează întovărășit doar de vuietul pârâului. Privi în jos și văzu apele învolburându-se înspumate sub el printre bolovani, apoi scăpând într-un ochi mai larg cu fundul de pietriș, unde una dintre penele aruncate de el se învârtea purtată de vârtej. Și pe când privea în vale, un păstră văgni în sus după vreo musculiță și făcu un cerc la suprafața aproape de locul unde se învârtea bucata de lemn. Răsucis strâns cu cleștele capetele sârmelor care țineau cele două grenade și atunci văzut prin țesătura de metal a podului soarele revărsat peste coasta verde a muntelui. Era cenușie acum trei zile, gândi Robert Jordan. Ieși din întunericul recoros de sub pod în lumina calda a soarelui și strigă înspre fața a lui Anselmo Dăm colacul cel mare de sârmă Bătrânul îl întinse Pentru numele lui Dumnezeu vezi să nu le slăbești legăturile Sârma asta are să le tragă Ar trebui să le legi zdravăn Dar cu sârma cea lungă pe care o ai are să fie în regulă gândi Robert Jordan pipăind mecanismul de declanșare a exploziei grenadelor de mână. Cercetă dacă grenadele legate pe margini lăsau totuși loc arcurilor să împingă cuiul când avea să tragă de inele, sârma din jur trecea pe sub pârghii, apoi legă un capă de sârmă de un inel, îl prinse de sârma cea lungă legată de inelul grenadei din afară, depănă sârma de pe colac și o trecupe după o bară de oțel, pe urma întinse lui Anselmo colacul de sârmă, îndemnându-l. Bagă de seamă cu îl Sari sus pe pod, luă colacul din mâna bătrânului și începu să meargă de-andăratelea cât putea de repede, depănând mereu sârmă din colac către locul unde zăcea santinela întinsă pe șosea, aplecându-se și privind peste marginea podului și depănând mereu, din mers, sârma de pe colac. Adăranițele, îi strigă lui Anselmo, mergând într-una de-andăratelea. Tot din mers, se aplecă lo de jos pistolul mitralieră și îl aruncă din nou pe umăr. Chiar în clipa aceea, ridicând privirile de la colacul de pe care depăna mereu sârmă, îi văzu departe pe șosea pe cei ce veneau de la postul dinspre creastă. Văzu că sunt numai patru, dar pe urmă trebuie să se uite cu atenție doar la sârmă, ca să nu se prinde cumva de vreo ieșitură a podului și să fie întinsă drept. Eladio nu se afla printre ei. Robert Jordan trase sârma peste capătul podului, o trecu pe după ultima bară și alergă pe șosea, oprindu-se lângă o bornă de piatră. Tăie sârma și întinse lui Anselmo capătul. Ține asta, viejo," îi spuse bătrânului. Acum hai cu mine îndărăt la pod. În fășoare sârma a mers. Nu, lasă că fac eu." La pod, trase de bucla din capăt a firului care trecea acum drept și, fără niciun fel de nod, de la inelele grenadelor și până la ei, de-a lungul podului, și întinse lui Anselmo colacul cel mic din capăt, spunându-i, Du-te în cu asta până la piatra cea înaltă. nu smuci de ea, dar ține o cu nădejde. Să nu tragi tare. Când ai să tragi tare, cu toată puterea, podul are să sară în aer. Înțelegi? Da. Ține o ușurel." Dar nu lăsa în jos ca să nu se încurce undeva. Trage-n dar cu grijă, până o să tragi tare cu toată puterea. Înțelegi? Da. Iar când o să tragi, trage, nu te juca, dar fără să smucești. În vreme ce vorbea Robert Jordan, se uita în susul șoselei la rămășițele cetei conduse de pilar. Acum ajunsese aproape și văzu că primitivo și Rafael îl sprijineau pe Fernando. Părea să fie împușcat în partea de jos a pântecului, pentru că de acolo se ținea cu amândouă mâinile, în vreme ce bărbatul îl sprijinea dintr-o parte și flăcăul din cealaltă. Trăgea piciorul drept și marginea dinăuntru a pantofului se târșia pe șosea în mers. Pilar urca pe coastă în pădure, ducând trei puști. Robert Jordan putea să o vadă la față, dar își dădea seama că ține capul sus și urcă pe cât de repede poate. Cum merg treburile?" Strigă primitivă." Bine, aproape am terminat," răspunse Robert Jordan tot strigând. Nu mai era nevoie să întrebe cum le mersese lor. Când își mută privirile de la ei, se aflau lângă marginea șoselei și Fernando clătină din cap refuzând să se lase dus mai departe. Dați-mi o pușcă și lăsați mă aici," îl auzi Robert Jordan spunând cu glas găfăit. Nu, ombre. o să te ducem până la cai." Ce să mai fac eu cu calul?" întrebă Fernando. Stau foarte bine aici." Robert Jordan nu mai auzi altceva, fiindcă acum vorbea cu Anselmo. Arunci podul în aer dacă vin tancurile, dar numai dacă pornesc pe el. Îl arunci în aer și dacă vine vreun car blindat, dacă pornește pe pod." Altceva nu se să poată trece de Pablo. Dar nu se să-l arunc în aer cu tine de desubt. Lasă-mă pe mine. Aruncă-l în aer dacă trebuie." Mă duc să leg și sârma cealaltă. Mă întorc și-l aruncăm în aer împreună." Și o lua la goană înspre mijlocul podului. Anselmo îl văzu fugind pe pod cu un colac de sârmă pe braț cu cleștele atârnându-i legat la încheietură și pistolul mitralier a zvârlit pe spate. Îl văzu coborând sub planșeul podului și pierind din vedere. Anselmo ținea sârma în, în mâna dreaptă și se ghemui în spatele bornei de piatră, uitându-se de-a lungul șoselei și peste pod. La jumătatea drumului dintre el și pod se afla santinela ucisă, acum parcă și mai lipită de șosea, întinsă peste suprafața netedă, în vreme ce soarele îl apăsa în spate. Pușca santinelei căzută pe șosea cu baioneta fixată la țeavă, țintea drept spre Anselmo. Bătrânul își trecu privirile peste el de-a lungul podului dungat de umbrele barelor până acolo unde șoseaua cotea la marginea defileului, și pe urmă se pierdea în spatele zidului de stâncă. Se uită la ghereta santinelei din capătul celălalt al podului, scaldată în lumina soarelui, apoi, dându-și deodată seama că ține sârma în mână, întoarse capul spre locul unde Fernando vorbea cu Primitivo și cu țiganul. Lăsați-mă aici," cerea Fernando. Mă doare rău și curge mult sânge înăuntru. Îl simt în măruntaie când mă mișc. Hai să te urcăm pe coastă, îi spuse Primitivo. Pune mâinile peste umerii noștri și o să te luăm de picioare. N-are niciun rost, se împotrivi Fernando. Așezați-mă aici, în dosul unei pietre de pe margine. Pot fi de tot atâta folos și aici ca și sus pe coastă. Da, după ce plecăm noi, îi zise Primitivo. Lăsați-mă aici, stărui Fernando. Nici nu poate fi vorba să merg mai departe în starea asta. Și o să vă rămână un cal mai mult. Aici am să stau foarte bine și poți fi sigur că au să vină numai decât. Da te putem lua cu noi pe coasta în sus," spuse țiganul. E foarte ușor." Era firește tare grăbit să plece cât mai repede, ca și primitivă, dar îl adusese până aici. Nu," se împotrivi Fernando, stau foarte bine." Dar ce s-a întâmplat cu Eladio?" Țiganul duse degetul la cap ca să arate locul unde fusese lovit Eladio și răspunse. Aici, după tine, când am dat năvală." Lăsați-mă!" stărui din nou Fernando. Anselmo vedea limpede că suferă cumplit. Ținea amândouă mâinile peste partea de jos a pântecului, își sprijinise capul de taluzul șoselei și rămase cu picioarele întinse drept înainte. Fața era cenușie și acoperită de sudoare Acum lăsați-mă, vă rog, faceți-mi hatărul ăsta, spuse Fernando Din pricina durării, închisese ochii și marginile buzelor îi tremurau Mă simt bine aici, uite, îți lăsăm o pușcă și niște cartușe, spuse Primitivo E pușca mea? întrebă Fernando cu ochii închiși Nu, a ta e la pilar, răspunse Primitivo, ți-o las pe a mea Aș vrea mai degrabă să o am pe -a mea, insistă Fernando. Îs mai învățat cu pușca mea. Am să-ți o aduc, îl minti Rafael. Ține-o pe asta până mă întorc. Aici am o poziție foarte bună, spuse Fernando, și pentru ce-ar veni din susul șoselei și pentru pod. Deschise ochii, întoarse capul către pod și privi o clipă, apoi îi închise din nou când le apucară durerile. Țiganul îl mângâie pe cap și făcu semn cu degetul mare spre Primitivo, cerându-i să pornească împreună O să coborâm pe urmă încoace la tine," spuse Primitivo și pornie în sus pe coastă după țiganul care urca în grabă Fernando se întinse pe spate sprijinindu-se de taluz În fața lui se afla una dintre pietrele de bornă vopsite cu var și înșirate pe marginea șoselei Capul îi stătea în umbră, dar soarele bătea peste rana lui astupată și bandajată și peste mâinile făcute pâlnie deasupra ei. Picioarele îi erau cu totul în soare. Pușca zăcea lângă el și trei încărcătoare pline sticleau în soare alături de pușcă. O muscă se plimba pe mâinile lui, dar atingerea aceea ușoară nu putea străbate prin desimea durării. Fernando striga Anselmo din dosul pietrei după care stătea cu sârma în mână. Făcuse un inel la capăt și îl strânsese ca să-l poată ține în pumn. «Fernando!» strigă el din nou. Fernando deschise ochii și îl privi. «Cum merg treburile?» îl întrebă pe Anselmo. «Foarte bine!» răspunse bătrânul. «Acum, peste un minut, îl aruncăm în aer!» «Îmi pare bine! Dacă ai nevoie să te ajut cu ceva, spune-mi!» zise Fernando și închise ochii la loc, iar durerea îi scurma în maruntai. Anselmoș lua ochii de la el și se uită de-a lungul podului. Aștepta să vadă cum se ivește colacul de sârmă deasupra și i-a aruncat pe pod și cum apar capul și fața arsă de soare ale lui Ingles, când avea să se ridice peste margine. În același timp, supraveghea șoseaua de dincolo de pod să vadă de nu vine ceva de după cotul din depărtare. Nu simțea acum niciun fel de frică și nu-i fusese frică niciodată în ziua aceea. Toate merg așa de repede și așa de firesc, gândia Anselmo. Nu mă puteam împăca deloc cu gândul să ucid Santinela și am avut atunci o cutremurare de suflet. Dar acum s-a sfârșit. Cum de-a putut ingles să spună că a împușca un om e la fel cu a împușca o sălbăticiune? Ori de câte ori am împușcat o sălbăticiune, am simțit un fel de beție și nu mi s-a părut că fac nimic rău. Dacă când împuști un om, te simți de parcă l-ai fi lovit pe frate tău. Fiind domn în toată firea, da păi să tragi de mai multe ori în el până l-o mori. Lasă, nu te mai gândi la asta. Ai avut și așa destule cu tremurare de suflet și te-ai prăvălit de pe coasta aceea hohotind ca o babă până ai ajuns pe pod. Acum s-a isprăvit, își spuse Anselmo, și poți încerca să spășești moartea lui ca și pe acelorlalți. Dar acum ai ce ai cerut noaptea trecută, când venei peste munți întorcându-te la tabără? Te-ai aruncat în luptă și nu mai ai de ce te chinui. Dacă mor în dimineața asta, înseamnă că totul e așa cum s-ar cuveni să fie." Pe urma se uită la Fernando, întins acolo cu spatele sprijinit de taluz, cu mâinile împreunate între coapse, buzele vinete, ochii închiși, respirând rar și greu, și spuse Dacă mor, fie-mi dat să mor repede." Da nu, am făgăduit că nu o să mai cer nimic dacă îmi vor fi menite cele de trebuință pentru ziua de azi, așa că nu voi mai cere nimic." S-a înțeles? Nu cer nimic. Nimic și în nicio privință." Fie menite cele ce le-am cerut și tot ce mai este în afară de asta rămâne la voia sorții." Ascultă detunăturile ce se auzeau de foarte departe de la lupta care se dea în întrecătoare și își spuse... Ziua de azi e cu adevărat o zi mare. Ar trebui să-mi dau seama și să știu ce zi mare e astăzi. Dar nu simțea nicio ușurare și nicio bucurie în suflet. Toate acestea pieriseră și în locul lor rămăsese liniștea. Și acum, așa cum sta în dosul pietrei de bornă, ținând în mână un colac de sârmă și cu alt colac de sârmă în jurul încheieturii, având sub genunchi pietrișul de pe marginea șoselei, nu era însingurat și nici nu se simțea singur în vreun fel. Era una cu sârma din mână, una cu podul și una cu încărcăturile de exploziv așezate de ingles. Era una cu acel ingles care încă lucra sub pod, una cu întreaga bătălie ce se dădea acolo, și una cu Republica. Dar bucurie nu avea în suflet. Nu avea în suflet decât o liniște necuprinsă și soarele îl bătea pe gât și pe umeri în vreme ce stătea înghemuit, iar când ridică privirile văzu cerul înalt și fără nor și coasta muntelui înălțându-se dincolo de pârâu și nu era fericit, dar nu era nici în singurat și nici nu era frică. Sus pe coastă, Pilar ședea în spatele unui trunchi de brad și cerceta cu ochii șosea ce cobora dinspre trecătoare. Avea alături trei arme încărcate, iar când Primitivo se lăsă să cade lângă ea, îi întinse una por i Du-te și stai colo, după bradul cel gros. Și tu, țigane, dincolo," îi spuse arătând un alt brad. A murit? Nu, încă nu," răspunse Primitivo. Mare ghinion," spuse Pilar. Dacă am fi mai avut doi oameni, nu s-ar fi întâmplat. Ar fi trebuit să se strecoare pe brânci până în spatele mormanului de rumeguș. Da, stă bine acolo unde stă?" Primitiv o clătină din cap. Și când o să arunce ingles podul în aer, sfărâmăturile n-au să ajungă până aici?" întrebă țiganul din dosul bradului. Nu știu," răspunse Pilar. Da, Agustin cu mașina e mai aproape decât tine." Ingles nu l-ar fi așezat acolo dacă ar fi fost prea aproape. Dar eu mi-aduc aminte cum atunci când am aruncat în aer trenul, felinarul locomotivei a văjuit cagiu leaua pe deasupra mea și bucățile de oțel zburau prejur ca rândunicile. Ai amintiri de poet, domnia ta," zise Pilar, ca rândunicile. Ba, ca niște țucale, ascultă, țigane, te-ai purtat bine pe ziua de azi. Acum nu te lăsa să pună frica gheara pe tine." Păi, eu am întrebat numai așa dacă au să ajungă sfărâmăturile până aici, ca să știu și să mă ascund bine după trunchi, răspunse țiganul. Ținte așa, îl îndemnă Pilar. Câți au fost uciși? Cinci din partea noastră, adică cinci am ucis noi. Doi sunt aici. Nu-l vezi pe ăla din celălalt capăt al podului? uite te colo, înspre pod. Vezi ghereta? Uite, vezi? Și arătă cu degetul. Și mai erau opt acolo, pe seama lui Pablo. Am pândit eu la postul de acolo că m-a trimis inglez. Pilar mormăi ceva, pe urmă izbucni cu furie. Dar ce-o fi cu engleză la? Ce-o fi făcând? S-a apucat să se... acolo, sub pod? S-a apucat să facă podul, ori să-l dărâme. Înălță capul și privie în jos, spre Anselmo care stătea ghemuit în dosul bornei de piatră, și strigă. Hei, viejo, ce se aude cu... Tău de inglez! Ai răbdare, femeie!" Striga Anselmo la rândul lui, ținându-ți dravă de sârmă, dar fără să tragă. Își sfârșește treaba!" Dar ce cristo și născătoarele măsii întârzi așa de mult?" asta e treaba făcută după știință!" strigă iar Anselmo. Mă, în laptele ei de știință!" îi spuse Pilar țiganului, nemaiputându-și stăpâni furia. Să-l arunce odată în văzduh!" Ăsta cu obrajii mângiți de... și să-i Maria!" strigă Pilar cu glasul ei profund către creștetul crestei. Din al tău și dădu drumul unui val de obscenități privitoare la imaginarele îndeletniciri de sub pod ale lui Robert Jordan." Vin o țin fire, femeie!" îi striga Anselmo de pe șosea. Are la treabă de nu-și vede capul. Acum termină. Ducă-se dracului toată treaba lui!" răspunse furioasă Pilar. Acum graba contează! Chiar atunci auzirea cu toții cum se pornesc alte împușcături în josul șoselei, unde Pablo ocupa postul de pază luat cu asalt. Pilar cu cu jurăturile și ascultă, pe urmă spuse Ai, ai, ai, ce e acolo! Robert a auzi împușcăturile tocmai când cu o mână zvârlea pe pod colacul de sârmă, iar pe urmă se ridică și el deasupra. Când genunchii o erau pe muchie, iar palmele pe suprafața planșeului, auzi mitraliera țăcănind dincolo de bucla din valea șoselei. Suna altfel decât pistolul automat al lui Pablo. Să ridică în picioare, se aplecă peste margine, luă în mână colacul de sârmă și începu să-l depene mergând de-a de și îi pieziși peste pod. Auzea împușcăturile și, pe când se rătrăgea pe pod, le simțea chiar deasupra stomacului, ca și cum ar fi răsunat în propria lui diafragmă. Și în vreme ce mergea de-andăratelea, zgomotul se apropia și Robert Jordan întoarse capul să privească spre bucla șoselei. Dar șoseaua era încă goală și nu se zărea nicio mașină, nici un tank și nici oameni. Tot goală rămase și când el se afla pe la mijlocul drumului până la capătul șoselei. Tot goală era și când făcuse trei sferturi din drum, lăsând în urmă sârma întinsă și dreaptă, și tot goală rămase când dă o col gheretei, ținând sârma dreaptă ca să nu se prindă de vreo bucată de fier. Pe urma ajunse pe șosea și tot nu se zărea nimic până la buclă, în vreme ce se retrăgea repede de Anderatelea peste șanțul mic și ispălat de ape din marginea șoselei, așa cum un fundaș fuge de Anderatelea ca să prindă o minge și mereu ținea sârma întinsă până ce ajunse aproape în dreptul bornei lui Anselmo, iar șosea rămânea tot goală mai jos de pod. Îndată după aceea auzi camionul coborând pe șosea și privind peste umăr, îl văzut chiar când ieșea pe panta prelungă, iar atunci mai înfășură dată sârma peste încheietură, urlă spre Anselmo, aruncă-l în aer și se proptie în călcâie, zvârlindu-se cu toată greutatea împotriva sârmei, înfășurând-o din nou peste încheietura mâinii și duduitul camionului se apropia din spate și în față se întindea șoseaua cu santinela ucisă, și lungimea podului și capătul de șosea din vale, tot gol, și pe urmă izbucni un tros uriaș, și mijlocul podului se înalță în văzduh ca un val sfărâmat, iar atunci simți suflul exploziei rostogolindu-se îndărăt asupra lui și se aruncă în șanțul plin de pietre cu fața în jos și mâinile adunate deasupra capului. Stătea cu fața îndesată în pietriș când podul începuse să coboare acolo unde se înalțase și binecunoscutul miros galbui al exploziei trecu peste el, purtat de un val de fum înțepător, iar după aceea se porni să ploă cu bucăți de oțel. Când ploaia de oțel conteni, se mai afla încă în viață și înălță capul privind spre pod. Secțiunea centrală dispăruse. Bucăți de oțel frânte ceau pe pod, cu marginile lor zdrențuite și lucioase de ruptură proaspătă, și erau risipite pretutindeni peste șosea. Camionul se oprise pe deal la vreo sută de iarzi. Șoferul și cei doi oameni ce-l însoțeau o luasă la fugă spre un podeț. Anselmo era întins cu fața la pământ în spatele bornei de piatră. Brațul stâng stătea îndoit sub cap și cel drept întins într-o parte. Sârma rămăsese înfășurată pe încheietura mâinii drepte. Robert Jordan se ridică în picioare, traversă șoseaua în genunche lângă el și se încredință că murise. Nu-l mai întoarse cu fața în sus ca să vadă ce făcuse bucata de oțel. Era mort și nimic nu mai putea să aibă vreo importanță. Mort pare foarte puțin la trup, gândi Robert Jordan. Arăta micuț și capul lui era complet sur, iar Robert Jordan își spuse... Mă mir cum de-a putut căra vreodată asemenea greutăți, dacă a fost într-adevăr așa de mic cum arată acum. Apoi îi văzu forma pulpelor și acoapselor arătându-se prin pantalonii strâmți de păstor, tălpile roase ale pantofilor tălpuiți cu sfoară, luă de jos carabina lui Anselmo și cele două ranițe, acum aproape cu totul goale, și pe urmă se duse și ridică pușca ce zăcea lângă Fernando. Dădu cu piciorul într-o frântură de oțel și o făcu să se rostogolească pe suprafața șoselei. După aceea aruncă pe umăr cele două puști, ținându-le de capetele țevilor și urcă printre brazi în sus pe coastă, nu privie în urmă și nu se uită nici măcar la pod și la șosea. Încă se mai un împușcături la postul de gardă din josul șoselei, dar acum nici măcar nu-i păsa. Tușea din pricina fumului de trotil și se simțea amorțit în toată ființa. Puse una dintre puști lângă Pilar, acolo unde femeia ședea în dosul trunchiului de brad. Pilar se uită și văzu că din nou are trei puști. Sunteți prea sus, le spuse Robert Jordan. Pe șosea e un camion, dar de aici nu-l puteți vedea. Cei din camion au crezut că avioanele atacă podul. Ar fi mai bine să coborâți ceva mai la vale. Eu mă duc la Agustin ca să acoperim retragerea lui Pablo. Și bătrânul? întrebă Pilar văzându-l cum arată la chip. Mort. Tu și din nou, cu tremurându se și scuipă în pământ. Podul tău e dărâmat, inglez, îi spuse Pilar, privindul l în față. Nu uita asta! Nu uit nimic, îi răspunse Robert Jordan. Ai glas, nu, jucărie, urmă el adresându-se către Pilar. Te-am auzit ce strigai de jos. Striga acum la Maria și spune că n-am pățit nimic. Am pierdut doi oameni la joagăr, spuse Pilar, vrând al face să înțeleagă. Am văzut și eu! Spuse Robert Jordan Ați făcut vreo prostie? Du-te și te, ingles Rosti Pilar Fernando și Eladio erau și ei oameni De ce nu vă duceți sus la cai? Întrebă Robert Jordan Pot apăra cu asta-asta mai bine decât voi Tu trebuie să acoperi Retragerea lui Pablo Pablo se poate duce dracului N-are decât să se acopere singur Cu mierda Nu ingles, s-a întors la noi Și a avut de furcă, nu glumă Acolo, de vale. N-ai auzit? Și acum luptă. Și trebuie să fie greu tare, nu auzi? Am să-i acopăr retragerea, dar duceți-vă dracului cu toții, și tu și Pablo împreună. Inglez, rosti Pilar, liniștește-te. În toată povestea asta am stat alături de tine, cum n-ar fi putut sta al cineva. Pablo ți-a făcut un rău, dar până la urmă s-a întors. Dacă aș fi avut detonatorul, bătrânul n-ar fi acum mort. Aș fi putut să arunc în aer podul tocmai de aici. Dacă, dacă, dacă, zise Pilar. Mânia și golul lăuntric și ura, simțite îndată după aruncarea în aer a podului când ridicase capul de acolo unde stătuse ghemuit și-l văzuse pe Anselmo mort, încă îi stăpânea întreg sufletul. În sufletul său mai era și de apricinuită de durerea pe care soldații o transformă în ură pentru a mai putea să rămână soldații. Acum când terminase, se simțea gol, însingurat, lipsit de orice satisfacție și ura pe oricine vedea în ochi. Dacă n-ar fi fost soarea, zise Pilar. Și atunci, nu brusc așa cum ar fi venit eliberarea adusă de un gest fizic, dacă femeia l-ar fi cuprins cu brațul pe după umeri, să zicem, dar treptat și mai întâi cu mintea, început să accepte situația și să se descarce de ură. Sigur, ninsoarea. Asta era pricina, zăpada, și alții îi înduraseră urmările. Iar în clipa când vezi din nou lucrurile așa cum li se întâmplă altora, te și lepezi de tine însuți, eterna lepădare de tine însuți la care ești tot timpul silit în război, unde nu poate exista niciun eu însumi, unde tu însuți nu existi decât spre a te pierde. Și atunci, după ce se pierdu pe sine, o auzi pe Pilar zicând, Sordo, cum?" Întrebă Robert Jordan Sordo? Da, zise Robert Jordan Îi zâmbi, un zâmbet spart țeapăn Un zâmbet cu tendoanele și mușchii feței prea încordați Uită, femeie, am greșit Te rog să mă ierți, femeie Să facem bine ce avem de făcut și să lucrăm mâna în mână Iar podul este aruncat în aer, așa cum ai spus tu, Adinauri Da, trebuie să judeci lucrurile așa cum sunt Atunci mă duc la Agustin pune l pe tău undeva mult mai jos pe coastă, ca să poată supraveghea șoseaua. Dă puștile astea lui Primitivo și ia de aici machina. Uite, să-ți arăt. Păstrează-ți machina, îi răspunse Pilar, doar nu o să rămânem aici cât lumea. Pablo trebuie să vină numai decât și atunci o să plecăm. Rafael, zise Robert Jordan, hai cu mine mai în vale. Uite aici, așa. Îi vezi pe aia care ies de sub podeț, colo mai sus de camion? atingem i pe unul dintre ei. Stai jos, ochește cu grijă. Țiganul ochii cu atenție și trase, iar în vreme ce el mânuia închizătorul ca să arunce tubul afară, Robert Jordan îi spuse, Preasus, ai lovit stânca de deasupra lui. Vezi cum s-a ridicat praful pe stâncă? Ochește mai jos, cam cu două picioare mai jos. Și fii atent. Uite-i că au luat-o la fugă. Așa. Continuă să tragi. L-am nimerit pe unul," spuse tiganul. Omul zăcea pe șosea la jumătatea distanței dintre camion și podeț. Ceilalți doi nu se opriră să-l ia cu ei. Goniră mai departe către podeț și se răde de subt. Nu mai trage în el," îi spuse Robert Jordan. Trage în camion. Ochește un cauciuc din față în partea de sus. Așa, dacă se întâmplă să greșești, tot dai în motor." Bine," și se uită prin binoclu. Puțin mai jos, așa. Dar trage al dracului. Mucio, mucio! Ia împușcă în partea de sus a radiatorului. Unde vrei tu un radiator? Ești campion. Ia uite-te! Nu lași pe nimeni să vină mai aproape de punctul de colo. Ai priceput? Uite-te cum în parbrizul. îi spuse fericit țiganul. Nu, de acum camionul l-ai dat gata, îl lăudă Robert Jordan. Păstrează-ți cartușele până apare cineva pe șosea. Tragi când a ajuns pe podeț. Încearcă să-l lovești pe șofer. Dacă vine vreo mașină, trageți cu toții." Îi îndemna adresându-se către Pilar, care coborâse pe coastă împreună cu Primitivo. Aici sunteți așezați cum nu se poate mai bine. Ia uitați-vă cum vă apără flancul peretele ăsta de stâncă." Mai bine du-te și veziți de treburile tale cu Agustin," îi spuse Pilar. Lasă-te de dăscăleală. Am mai văzut și eu în viața mea cum se folosește terenul." Așezel l pe o ceva mai sus, uite colo, o sfătuie Robert Jordan. Vezi, mai omule, de partea asta amalului malului cel drept. Hai, lasă-mă în pace, zise Pilar. Vezi-ți de treabă, inglez. du-te de aici cu deșteptăciunea ta fără cusuri. Din partea asta poți să nai nicio grijă. Și chiar atunci auzirea avioanele. Maria stătuse multă vreme la cai, dar caii nu au într-un nimic liniști și nici ea nu le fusese de vreun folos cailor în privința asta. Din locul unde se afla ea în pădure, nu vedea șoseaua și nu putea să vadă nici podul, iar când se porniră în pușcăturile, Maria cuprinse cu brațele gâtul armăsarului celui murg mare și țintat, pe care îl mângâiase și îl răsfățase de multe ori pe vremea când cai stăteau în oborul din păduricea de lângă tabără.